Doctor Jivago, pista 11 Deasupra lui se auziră niște pași Cineva coboruse scările pe jumătate Se oprise, șovăind parcă Apoi se întoarce și urcă în fugă până la etajul întei. Undeva o ușă se deschise și două voci începură să țipe Atât de deformate de ecou Încât era imposibil să-ți dai seama dacă erau bărbați sau femei Apoi ușa se trânti și aceeași pași porniră în jos de astă dată hotărâți Yuri era absorbit de ziar și nu avusese intenția să se uite să vadă despre cine era vorba. Dar străinul se oprea atât de brusc la capătul scărilor, că Yuri ridică capul. În fața lui stătea un băiat de vreo 18 ani, cu o haină de ren purtată ca în Siberia, cu blană pe din afară. Era brunet și avea ochi înguști de chirchiz. Chipul lui păstra ceva aristocratic, strălucirea fugară, o sfială delicată care sugerează izolare și se întâlnește uneori la oamenii cu o ascendență complexă amestecată. Băiatul părea să-l fi confundat pe Iuri cu altcineva. Se uită la el timid și uimit, ca și când ar fi cunoscut, dar nu se putea hotărâ să-i vorbească. Ca să pună în capăt acestei neînțelegeri, Iuri îl măsură cu o privire rece descurajatoare. Băiatul se îndreptă încurcat spre ieșire. Acolo se opri și se mai uită încă o dată înainte de a ieși afară și de a trânti ușa grea de sticlă în urma lui. Iuri plecă și el câteva minute mai târziu. Mintea îi era plină de noutăți. Uită nu numai de băiat, dar și de colegul pe care intenționase să-l viziteze. În drum spre casă însă, gândurile îi fură atrase de alt incident. Unul din amănuntele vieții de zi cu zi care căpătau o importanță neobișnuită în acele zile nu departe de, de casă se împiedică în întuneric de o stivă de lemne. Acolo, acolo era o instituție de stat și lemnele, care păreau să provină de la o casă de lemn demolată de pe la periferie, puseseră probabil livrate ca lemne de foc. Nu fusese puseră toate în curte și fuseseră lăsate și pe trotuar. O sentinelă înarmată făcea de pază pe lângă acest munte de lemne. Pășea încoace și încolo prin curte și din când în când arunca câte o privire și dincolo de poartă. Fără a se gândi de două ori, Iuri profită de un moment când pasnicul era întors cu spatele și vântul ridicase un nor de zăpadă în aer, ca să se strecoare în partea întunecată a grămezii, evitând lumina de la stâlp, să desprindă cu grijă o grindă de dedesubt și să o tragă afară. Șosăltă cu greutate în spate și, încetând imediat să-i mai simtă povara, propria ta greutate nu se simte, o șterse cu fereală, ascuns în umbra zidurilor și duse bucata de lemn acasă. Sosise la timp, nu mai aveau lemne de foc. Bun a fost tăiată în bucăți, lemnele fură stivuite, Iuri aprinse soba și se așeză pe vine în fața ei, în timp ce Alexandra Alexandrovici își trase fotolul mai aproape și se așeză pe el să se încălzească. Iuri scoase foaia de ziar din buzunarul hainei și-o întinse. Ai văzut? Ne mai pomenit, uită-te puțin!" Stând tot pe vine și împingând lemnele, vorbea singur. Ce chirurgie minunată! Iei cuțitul și tai toate bubele puturoase. Foarte simplu, fără niciun fel de prostii. Iei vechiul monstru al nedreptății, care se obișnuise de atâtea secole să îi se facă plecăciuni, să fie adulat și să îi se facă curte și îl condamn chila moarte. Îndrăzneala, această manieră de a duce lucrurile până la capăt împrumută un aspect național, familiar. Are ceva din limpezimea fără compromisul a lui Pușkin și din atașamentul neșobăielnic al lui Tolstoi față de fapte. Pușkin a spus, stai puțin, lasă-mă să termin. Nu poți să citești și să ascult în același timp, intervenia Alexandra Alexandrovici, având impresia greșită că Iuri vorbea cu el. Și adevărata lovitură de geniu, să presupunem că spui unora să se apuce să creeze o lume nouă, să înceapă o eră nouă or să-și mai întâi să elibereze spațiul. Ar fi în stare să aștepte să se termine cu vechile epoci înainte de a începe să o construiască pe cea nouă. S-ar putea să vrea să vadă mai întâi un bilanț, o cifră rotundă, o pagină albă. Dar acum nimeni nu-și mai bate capul cu prostiile astea. Îți spune realitatea dinainte. Asta-i. Îți place bine? Nu-ți place tot bine? Acest lucru nou, această minune a istorii, această revelație explodează direct în viața de toate zilele, fără niciun fel de considerație pentru cursul acesteia. Nu începe cu începutul, începe cu mijlocul, nu într-un moment anume ales dinainte, ci pur și simplu în ziua din săptămână care se nimerește, exact în mijlocul orei de vârf. Acesta este cu adevărat geniu. Numai ceva cu adevărat măreț poate fi plasat atât de rău în timp și în spațiu. 9. Veni iarna, o iarnă tamană așa cum fusese prevestită, nu chiar la fel de cumplită ca cele două care au urmat, dar cam de același soi. Întuneric, foame și frig. O iarnă în care erai martor al distrugerii, a tot ce era familiar, al schimbării fundamentelor vieții și erai nevoi să faci un efort inuman pentru a te agăța de viața care voia să-ți scape din mână. Au avut parte de trei ieri ca aceasta, una după alta la fel de teribile. Și nu tot ceea ce ni se pare acum că s-a întâmplat în iana 1917-1918, s-a petrecut cu adevărat atunci. Unele lucruri au venit mai târziu. Dar aceste trei ieri, care au urmat una după alta, s-au contopit într-una singură și este greu să le mai despartă cineva. Vechiul mod de viață nu a ajunsese să se întrepătrundă cu noile rânduieli. Nu erau încă la cuțite, așa cum vor fi la izbucnirea războiului civil, un an mai târziu, dar nu aveau prea multe legături una cu alta. Semănau cu cele două părți ale unui joc de cuvinte încrucișate, pe care, oricât încerci, nu izbutești să le mai potrivești. Se ținură alegeri noi peste tot, pentru gospodărirea locuințelor, pentru comerț, industrie și serviciile municipale. În fiecare din aceste domenii au fost numiți comisari oameni în de piele neagră, cu puteri nelimitate și o voință de fier, înarmați cu mijloace de intimidare și cu revolvere, care se bărbiereau puțin și dormeau și mai puțin. Ei cunoșteau bine rasa burjuilor ticăloși, obișnuiți deținători ai rezervelor guvernamentale ieftine și le vorbeau fără urmă de milă și cu zâmbete mefistoferice ca unor nenorociți de hoți prinși în flagrant. Aceștia erau oamenii care au reorganizat totul după un plan anume și companie după companie, întreprindere după întreprindere fură bolșevizate. Spitalul Crucei Roșii deveni cunoscut acum sub numele de Spitalul numărul 2 Reformat. Multe lucruri se schimbaseră și aici. O parte din personal fusese concediat, alții își demisia, pentru întrucât considerau că nu câștigă suficient, în general doctori cu mulți pacienți și onorarii mari. Mari orator și răspățați ai societății, care plecaseră îmbordiți de propriul lor interes, dar pretindeau că au făcut un gest de protest civic și îl priveau de sus. Ba aproape că îi boicotau pe cei care rămânseseră. Jivago rămase. Seara el și Tonya aveau discuții de felul acesta. Nu uita, miercuri, la Uniunea Medicilor o să avem doi saci de cartofi înghețați, lăsați pentru noi la subsol. Am să spun la ce oră pot să plec." Trebuie să mergem împreună și să luăm Sania. Bine, dragă, mai avem timp. De ce nu te duci la culcare acum? E așa târziu. Vreau să te odihnești. Nu poți să faci totul. Suntem în plină epidemie acum. Epizarea scade rezistența la boală și tu și tata arătați groaznic. Trebuie să facem ceva. Numai de a ști ce anume. Nu avem destulă grijă de noi. Ascultă, Tonia, ai adormit? Nu. Nu sunt îngrijorat pentru mine. Eu am nouă vieți. Dar dacă totuși, din întâmplare, mă îmbolnăvesc, fii fată deșteaptă. Nu mă ține acasă, du-mă la spital imediat. Nu mai vorbi așa, dragul meu. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne țină sănătoși. Și ține minte, nu mai există oameni cinstiți, nici prieteni, nici oameni care își văd de treabă. Dacă se întâmplă ceva, să nu ai încredere în nimeni decât în Piciușkin. Adică dacă mai este acolo, bineînțeles. Ai adormit? Nu. Salariul nu era destul de bun, așa că au plecat și acum spun că sunt oameni cu principii și sentimente civice. Te întâlnești cu ei pe stradă abia dacă îți în mâna, ridică din sprâncene. Așadar, lucrezi pentru ei? Da, le răspund eu și poate să vă displacă, dar eu sunt mândru de încercările la care sunt supuși și îi respect pe cei care ne onorează impunându unile. 10. Pentru cei mai mulți oameni, mâncarea consta din mei fiert și ciorbă din capete de herinci, urmată de restul de hering, la felul 2. Mai era și o zeamă din grăunțe întregi de grâu sau secară, fierte. Urma să fie mâncarea de bază a majorității, pentru mult timp de aici înainte. O profesoară prietenă cu Tonia o învăță să coacă pâine pe grătarul sobei. Pornise de la ideea să vândă puțină pâine ca să acopere în felul acesta costurile pentru încălzirea sobei mari ca în vrimurile de demult, în loc să folosească godinul care continua să fumege, fără a da prea multă căldură. Pâinea Tonii era bună, dar din planurile ei de afaceri nu se alese cu nimic. Au fost nevoiți să se întoarcă la soba cea stricată. Le mergea cât se poate de rău. Într-o dimineață, după ce Iulie se duse la serviciu, Tonia își puse paltonul jerpelit. Era atât de uzat încât dărdea anil, în el chiar și când era cald și ieși la avunătoare, nu mai aveau decât două bucăți de lemn. Rătăci un timp pe aleile din împrejurimi, unde uneori mai găseai câte un țăran din satele de lângă Moscova, care vindea legume și cartofi. Pe străzile principale, țăranii cu marfă erau arestați. Curând găsi ceea ce căuta, un tânăr uriaș, într-o haină țărănească, se întoarse cu ea, trăgând o sanie, care părea ușoară ca o jucărie și o urmă în curte, privind cu fereală. Acoperite de saci, în sanii erau câteva brațe de lene numai groase decât balustrada unei case demodate, din fotografiile secolului al XIX-lea. Tonia știa cât valorau. Mesteacă numai cu numele. Lemnul era de cea mai proastă esență și tăiat mult prea de curând, ca să fie bun de ars. Dar, întrucât nu era de ales, nu avea sens să discute. Tânărul cărăcele câteva brațe sus în camera de zi și luă în schimb micul scrin al tonii cu oglinzi. Îl cără jos și îl încărcă pe Sanie ca să-l facă cadou nevestisii. Făcând aluzie la un viitor transport de cartofi, întrebă care e prețul pianului. Când venia acasă, Iuri nu spuse nimic cu privire la achiziția toniei. Ar fi fost mai simplu să taie scrinul în bucăți, dar n-ar fi fost niciodată în stare de așa ceva. Ai un bilet pe masă? L-ai văzut?" întrebă Tonia. Acela de la spital? Da, l-am văzut. Eu o vizită la un bolnav, sigur că mă duc. Mă odihnesc puțin și mă duc, dar e tare departe. E undeva pe lângă arcul de triunf. Am adresa. Ai văzut ce onorariu-ți oferă? Mai bine citește. O sticlă de coniac nemțesc sau o pereche de ciorapi. Cine poate să fie? Ce prost gust! Habar nu au cum trăim noi astăzi." Nu îmbogățiți, presupun. Da, da, sigur că e de la un mandatar. Mandatari, concesionari sau agenți, așa erau numiți mici întreprinzători, care aveau contract cu guvernul pentru a procura diverse bunuri. Statul desfințase comerțul particular, dar le oferea acestora anumite facilități în momentele de criză economică. Aceștia nu erau fost oameni cu stare sau șefi ai vechilor firme. Aceștia nu și-au mai revenit după lovitura primită. Era o categorie nouă de oameni de afaceri efemeri, oameni fără rădăcini, care fusese răscoși de la fund de război și de revoluție. Iurii bău puțină apă fierbinte cu zaharină și albită cu lapte și plecă să-și vadă pacientul. O zăpadă adâncă acoperea strada de la un zid la altul, pe alocuri până la nivelul ferestrelor de la parter. Umbre tăcute pe jumătate surde se mișcau de colo-colo, cărând puțină mâncare sau trăgând sănii. În afară de ei, aproape niciun fel de circulație. Vechile firme mai nuiau pe aici pe colo, deasupra unor magazine sau cooperative, cu care nu aveau de fapt nimic comun și care stăteau încuiate și goale. Cu ferestrele barate sau bătute în scânduri. Stăteau încuiate și goale nu numai pentru că nu erau mărfuri, ci mai ales deoarece reorganizarea tuturor laturilor vieții sociale, inclusiv a comerțului, rămăsese deocamdată numai pe hârtie și nu ajunsese să se ocupe de niște fleacuri atât de mărunte cum erau aceste magazine cu ferestrele bătute în scânduri. 11. Iuri găsi casa la capătul străzii Brest, lângă poarta Ver. Era o clădire veche de cărămidă, construită în jurul unei curți interioare și cu scări de lemn cu acoperișuri care se înălțau de-a lungul pereților curții. În acea zi, erau strângi locatarii la adunarea lor generală, care fusese fixată cu mult înainte și la care asistau o femeie din partea Sovietului Orășenesc, când apărut o comisie militară ca să verifice permisele de portarmă și să facă percheziție pentru armele neregistrate. Chiria și trebuie să se întoarcă în apartamentele lor, dar șeful comisiei o rugă pe delegată să nu plece, căci percheziția nu va dura mult și ședința putea fi reluată după aceea. Când sosi Yuri, Iuri, comisia într-adevăr aproape că terminase, dar apartamentul unde mergea el încă nu fusese percheziționat. Yuri fu oprit pe culoar de un soldat cu armă, dar șeful comisiei auzi discuția dintre ei și ordonă să se întrerupă percheziția, până va examina doctorul pacienta. Ușa a fost deschisă de pânul casei, un tânăr politicos, cu un ten palid, măsliniu și ochi negri melancolici. Era agitat din mai multe motive, boala soției, percheziția iminentă și respectul profund pe care îl nutrea pentru știința medicală și reprezentanții acesteia. Pentru a economisi timpul doctorului, încercă să se exprime cât mai scurt cu putință, dar graba a făcut ca lui să fie lung și desnânat. Ceea ce văzut doctorul era un amestec de apartamente de lux și pivnițe de vechituri. Cea mai mare parte a mobilei fusese cumpărată în grabă, ca o investiție împotriva inflației rapide, și consta din garnituri incomplete și obiecte disparate, care inițial fusese destinate să fie perechi. Tânărul credea că boala soției sale fusese cauzată de un șoc nervos. Explică cu multe digresiuni cum cumpăraseră de curând un ceas vechi cu muzică. Mecanismul lui nu mai putea fi reparat ca ceasul să meargă, dar ei îl cumpăraseră pentru un singur cântec, ca un exemplu minunat al măestriei meșterilor ceasornicari de altă dată. Îl conduse în camera vecină chiar ca să îi arate Și dintr-o dată, ceasul, care nu mai fusese întors de ani de zile, începuse să meargă de la sine. Cântase un menuet complicat și se oprise. Soția lui se îngrozise, spunea tânărul, era convinsă că îi sunase ceasul din urmă și iată, acum delira. Nu-l mai recunoștea, nu voia nici să mănânce, nici să bea. Așadar, credeți că este un șoc nervos, zise cu îndoială. Aș putea să o văd? Trecură în altă cameră cu o lampă de porțelan pe plafon, cu pat dublu și două noptiere de mahon. O femeie micuță, cu ochi mari negri, stătea culcată pe marginea patului, cu plapul atrasă până sub bărbie. Când îi văzu, își scoase un braț de sub așternuturi și le făcu să plece. În vreme ce ca largă a cămășii de noapte, îi alunecase în jos până la subțioară. Apoi, ca și când ar fi fost singură în cameră, început să cânte ceva cu o voce pierită, care o întristea atât de mult că început să plângă scâncind ca un copil și rugându-se că vrea acasă. Când Iurii se apropie de patul ei, se întoarse cu spatele și refuză să se lase examinată. A trebuit să o examinez, zise Yuri, dar de fapt nu prea contează. Este cât se poate declar că are tifos. O formă destul de gravă, sărmana. Trebuie să se simtă foarte rău. Sfatul meu este să o duceți la un spital. Știu că vreți să faceți totul ca să aibă ce-i trebuie acasă. Dar este extrem de important să se afle sub supraveghere medicală permanentă în primele câteva săptămâni. Puteți face rost de un mijloc de transport, o trăsură sau chiar o căruță? Bineînțeles, va trebui să fie îmbrăcată și învelită foarte bine. Am să vă dau un bilet de primire. Am să încerc, dar stați o clipă. Oare chiar asta să fie? Ce cumplit? Cred că da. Uitați, știu că o pierd acolo să plece. Oare n-ați putea să o îngrijiți aici? Veniți ori de câte ori puteți. Voi fi fericiți să vă plătesc cât cereți. Îmi pare rău, v-am spus. Ceea ce îi trebuie acum este supraveghere permanentă. Faceți așa cum vă spun." Vă sfătuiesc spre binele ei. Faceți tot ce puteți ca să găsiți o trăsură și eu vă scriu trimiterea. Mai bine să scriu în camera comitetului de bloc. Trimiterea trebuie să poarte ștampila la acasă și mai sunt câteva alte formalități. 12. Unul câte unul, locatarii, înfășurați în șaluri și haine de blană, se întorseseră în subsolul neîncălzit, care fusese cândva depozit de ouă al unui magazin ce era folosit acum de comitetul de bloc ca sediu. Într-un capăt se afla un birou și câteva scaune. Pentru că nu erau destule scaune, mai multe lăzi de ouă vechi, goale, fusese întoarse cu fundul în sus și aranjate în șir ca să formeze o bancă. O stivă de lăzi înaltă până în tavan se vedea în fundul încăperii. Într-un colț era o grămadă de talași, cu gemotoace mari de resturi lipite cu gălbenușul care se scursese din ouăle sparte. Șobolanii cotroboiau zgomotos prin grămada de talaș, ieșind din când în când până în mijlocul camerei, pe poteaua de ciment și repezindu-se iar înapoi. de fiecare dată când se întâmpla una ca asta, o și grasă se cocoța țipând pe ladă. Ridicându-și delicat fusta și bătând din tocurile ghetelor ei moderne, stiga cu o voce intenționat răgușită ca de bețiv. Olea, olea, aveți șobolani aici peste tot!" Plecați de aici, nemernicilor. Ai, ai, ai, ia te uită la ei. Înțeles, cărboșii, ia te uită cum își rânjesc dinții ăia ascuțiți. Ai, ai, ai, vrea să se urce aici. O să intre sub pusta mea. Mi-e așa de frică. Domnilor, uitați-vă în altă parte. Scuzați, am uitat, acum sunteți tovarăși cetățeni, Nu mai sunteți domni. Capa de Astrahan stătea descheiată, lăsând să se vadă cele trei straturi tremurânde ale bărbiei și pieptul generos și pântecele rotunde conturate de mătase scumpă a rochii. Cândva fusese frumoasa cercului ei de mici negustori și vânzători, dar acum ochii mici de purcel nu mai erau decât o fantă îngustă între plapele umflate. Orivală încercase cândva să o stropească cu vitiol, dar nu o nimerise bine și numai o picătură sau două lăsasele urme, una pe obraz și alta la colțul gurii. Încetează cu țipetele, hrapughina cum să ne mai continuăm treaba?" zise delegata de la Sovietul Orășenesc, care pusese aleasă președintă și ședea în spatele biroului. Delegata cunoștea casa și pe toți locatarii acesteia de o viață întreagă. Înainte de ședință, avusese o discuție neoficială cu Tușa Fatima, servitoarea, care locuise odinioară împreună cu soțul și copiii, într-un colț din subsolul acela murdar. Dar acum nu o mai avea decât pe fiica sa și fusese mutat în două camere luminoase de la etajul 1. Ei, Fatma, cum mai merg lucrurile? întrebase delegata. Fatma se plânse că ea nu poate face față la o casă atât de mare și cu atât de mulți locatari și de una singură și că nimeni nu ajuta. Pentru că, deși fiecare locatar trebuia pe rând să curețe scările și palierele, nicio familie nu făcea treaba asta. Nu te necăji, Fatma, o să le arătăm noilor. Ce fel de comitet de bloc mai e și ăsta? N-ai nicio bază în ei. Aici sunt adăpostite elemente criminale, oameni cu o morală dubioasă stau neregistrați. O să scăpăm de ei și o să alegem al comitet. Am să te fac intendent casei, numai să nu sufie o vorbă. Tușa, Fatma, se rugase să fie lăsată în pace, dar delegata nu vrut să audă. Uitându-se de jur prejur prin încăpere și văzând că se atunase destulă lume, Ceruse să se facă liniște și deschise ședința printr-o scurtă cuvântare introductivă. Condamnă slăbiciunea comitetului de bloc, propuse să se desemneze candidați pentru alegerea unui comitet nou și trecu la alte chestiuni. În concluzie spuse calm, așadar așa stau lucrurile tovarăși. Sincer vorbind, asta este o casă mare, e potrivită pentru un hotel. Uitați-vă la delegații care vin în oraș la conferințe și noi nu știm unde să-i cazăm. S-a hotărât ca această casă să fie preluată pentru a se transforma într-un cămin al sovietului orășenesc pentru delegații din țară. Se va numi Hotel Tiverzin, în onoarea tovarășului Tiverzin, care a locuit aici înainte de a fi deportat, așa după cum știe toată lumea. Nu sunt obiecții, nu-i așa? Și acum în ce privește termenele de mutare? Nu e nicio grabă, avem un an întreg la dispoziție. Oamenii muncii vor primi alte locuințe, ceilalți trebuie să-și găsească singuri și li se dă un preaviz de un an. Noi suntem cu toții oameni ai muncii, fiecare dintre noi. Toți suntem muncitori, strigară oamenii din toate părțile și o voce răgnii mai tare. Acesta este șovinism velicorus. Acum toate rasele sunt egale, știu eu la cine faceți aluzie. Nu toți deodată, vă rog, cui să răspund mai întâi? Ce legătură are asta cu rasa, cetățenii Valdrâchin? Uitați-vă la Hrapugina. Nu pot să spui că în cazul ei e vorba de rasă, dar o vom evacua cu siguranță." Da, da, nu mai încearcă să mă evacuezi și o să vezi tu atunci. Să bătucită bătucită ce ești, o aia pe doi boje." Domnișoara Mare Mahăr urlă mai departe, aruncându-i de legate cele mai idiote vorbe care îi veneau în minte în focul certei. Ce diavoliță!" Tușa Fatma era indignată. N-ai niciun pic de rușine? Nu te amesteca Fatma, Poți să-mi văd singură de grijă," zise delegata. Încetează hrapul Ghina. știu tot despre tine. Ține-ți gura până nu te dau pe mâna autorităților, înainte să te prindă ei că faci că și ascunzi hoți în casă." Hărmălaia era întoi când intră Iura în încăpere. Se adresă primului om dispus să-l asculte și întrebă dacă poate să vorbească cu cineva din comitetul de bloc. Omul își făcu mâinile cornet în dreptul gurii ca să acopere zgomotul. Galiulina, te caută cineva! Lui Iuri nu-i venea să-și creadă urechilor. O femeie mai în vârstă, subțirică și ușor gârbovită, tușa Fatma, se apropie de el. Era suficient să o privească în față ca să-și dea seama că era mama lui Galiulin. El nu-și dezvălui însă imediat identitatea ce-i spuse. Unul dintre și dumneavoastră are tifos, îi spuse numele. Sunt mai multe măsuri de luat ca să împiedicăm răspândirea bolii. Și încă ceva, pacienta trebuie dusă la spital. Am să-i scriu un ordin de internare. Comitetul de bloc trebuie să-l ștampileze. Unde și cum putem face asta? Ea se gândi că el voise să spună cum poate fi dusă pacienta la spital. Și răspunse, este o trăsură de la sovietul orășenesc pentru tovarășa ademina, adică delegata. Este foarte drăguță tovarășa Demina, am să-i spun. Și cu siguranță o să-i dea trăsura pacientei dumneavoastră. Nu vă faceți griji, tovarășe doctor, o să o ducem cu bine acolo. Minunat, de fapt, voiam numai să întreb unde pot să-i scriu ordinul. Dar dacă este și o trăsură, cu atât mai bine. Pot să vă întreb, sunteți mama locotenentului Galiulin? Am fost pe front în aceeași unitate. Galiulina se cutremură și păli la față. Îl apucă de mână pe Iuri. Veniți afară, o să stăm de vorbă în curte. Imediat ce fură afară, ea îi spuse repezit. Vorbiți mai încet pentru Dumnezeu, nu mă nenorociți. Iusufca a luat-o pe căi greșite. Gândiți-vă și dumneavoastră, cei de capul lui. A fost ucenic, muncitor. A trebuit să înțeleagă. Pentru oamenii simpli acum e mult mai bine. Și un orb vede asta, nimeni nu poate să o Nu știu cum simțiți dumneavoastră. Poate că pentru dumneavoastră totul e în regulă. Dar pentru Iusufca este păcat, Dumnezeu să-l ierte. lui Iusufca a fost soldat simplu, a fost ucis. Mi-au spus că o explozie i-a smuls fața și brațele și picioarele. Vocea a început să-i tremure, Așteptă să se mai liniștească puțin, apoi continuă. Veniți, am să vă fac rost de trăsură. Știu cine sunteți. Iusufca a fost aici și a stat câteva zile, mi-a spus. Zicea că o cunoașteți pe Lara Ghișar. Era o fată bună, îmi amintesc de ea, obișnuia să vină pe la noi să ne vadă. Ce mai e cu ea acum, nu știu, cine mai știe ce face lumea. E firesc pentru nobil să țină unul cu altul, dar pentru ca e păcat. Veniți să cerem trăsura, sunt sigură că tovarășa de Mina o să vi-o Știți cine este tovarășa de Mina? Este Olia de Mina, croitorea sa. Lucra pentru mama Larei, la asta este și el chiar aici. Chiar din această casă, veniți. 13. Era foarte întuneric. Întunericul îl înconjura din toate părțile. Numai mica pată rotundă de la lanterna de minei sărea dintr-un troian în altul, cinci ase pași în fața lor, mai mult încurcându-i decât luminându-le drumul. Întunericul îi înconjurat din toate părțile. Lăsa de mult în urmă casa, în care atât de multă lume o cunoscuse pe Lara, unde venise adesea pe când era copil și unde ziceau ei, crescuse Antipov, soțul ei. Credeți că o să vă descurcați fără la antenă, tovară și doctor? De adoptă un ton protector. Dacă nu, vom împrumut pe a mea. E adevărat, când eram fetiță, eram îndrăgostită de ea. Aveau o croitorie. Eu eram ucenica acolo. Am văzut-o anul acesta. S-a oprit la Moscova în drum. I-am spus, Unde te duci, proasto? Stai aici. Vină și stai cu noi. O să-ți găsim un serviciu." Dar n-a folosit la nimic. E, treaba ei. S-a măritat cu pașa, nu cu inima, ci cu capul. După aceea s-a țignit. A luat-o razna. Ce credeți despre ea? Fiți atent, alunecă. Nu știu de câte ori le-am spus să nu mai arunce lăturile în stradă. Parcă vorbești cu pereții." Ce gândesc eu despre ea?" Ce vreți să spuneți? Gândesc." Ce aș putea gândi? Nu am timp să mă gândesc. Aici locuiesc. mai un lucru nu i l-am spus. Fratele ei, cel care era în armată, cred că l-au împușcat. Cât despre mama ei, era stăpâna mea. Am să am grijă eu să-i meargă bine." E, trebuie să intru aici. La revedere." În felul acesta se despărțiră. Fașicolul de la mica lanternă a de mine, se îndreptă spre intrarea angustă de piatră și lumina apoi pereții pătați și scările murdare, în timp ce Iuri rămase înconjurat de întuneric. În dreapta lui era strada Sadovaia Triunfalnaia, iar în stânga Sadovaia Caretnaia. Pierzându-se în depărtare, în besnă și în zăpadă, străzile nu mai erau străzi, ci numai niște poteci prin jungla clădirilor de piatră, ca potecile tăiate prin păturile dese din Siberia sau din Urali. Acasă era cal și lumină. De ce vii atât de târziu?" întrebă Tonia. Cât ai lipsit, s-a întâmplat un lucru extraordinar," continuă ea, înainte ca el să apuce să răspundă. Absolut de neimaginat. Ieri tata a stricat ceasul deșteptător, am uitat să-ți spun. A fost tare mâhnit, era singurul ceas din casă care mai funcționa. A încercat să-l repare, a meșterit ce a meșterit la el, dar fără folos. Ceasornicarul de după colț voia un preț ridicol. Trei funți de pâine. Nu știam ce să fac și tata era disperat. E bine, acum vreo oră, îți vine să crezi, s-a auzit o sonerie. Un zgomot pătrunzător, asurzitor, am sărit în sus de spaimă. Era deșteptătorul. Poți să-ți imaginezi așa ceva? A început să meargă din nou, așa, de la sine. Mi-a sunat ceasul de tifos, râseiului. Îi povesti despre pacienta lui cu tifos și despre ceasul cu muzică. 14. Iuri nu făcuse tifos decât mult mai târziu. Între timp, familia Jivaco fu încercată de greutăți până la limitele îndurării. Nu aveau nimic și mureau de foame. Iuri se duse să-l vadă pe un membru de partid pe care îl salvase cândva, cel care fusese victima atacului. Omul îl ajută cât putu, dar începuse războiul civil și se nimerea rareori în Moscova. În plus, în conformitate cu principiile lui, privea dificultățile din acele zile ca pe ceva natural și ascundea faptul că el însuși era mereu flămând. Iuri încercă și la cei doi soți din strada Brest, fosta lui pacientă cu tifos și soțul ei, mandatarul. Dar în lunile care trecuseră tânărul dispăruse și nici despre soția lui, nu se știa nimic. Galiulina nu era acasă când se dusese Iuri. Cei mai mulți dintre locatari erau noi, iar Demina era pe front. Într-o zi a primit o alocație de lemne la prețul oficial. Trebuia să le ia de la gara Vindava. Mergând pe jos spre casă pe strada Meșcianscă, care parcă nu mai avea sfârșit, cu un ochi la vizitiul căruței încărcate cu comara sa neașteptată, își dădu seama la un moment dat că strada arăta altfel. Realiză că se clătina într-o parte și în alta, că picioarele refuzau să-l mai ducă. Asta este, își zise el, am împățit-o, etifos. Caruțașul Căruțașul îl ridică de pe jos în îl urcă deasupra lemnelor. Iuri n-a aflat niciodată cum a ajuns acasă. 15. Cu mici intervale a delirat aproape două săptămâni. Visa că Tonya pusese două străzi pe masa lui descris, sa a triumfal în stânga și să dovaia două în dreapta și aprinsese lampa de la birou. Strălucirea ei caldă, portocalie, lumina străzile și acum putea să scrie. Așa că se apucă de scris. Scria tot ceea ce își dorise întotdeauna să scrie, dar nu apucase niciodată. Acum îi venea foarte ușor, scria repede și spunea exact ceea ce dorea să spună. Numai din când în când un băiat îi stătea în drum, un băiat cu ochii înguști de chirchis, într-o haină din blană de ren, Descheiată în față și purtată cu blana în afară, așa cum se poartă în Urali și în Siberia Știa cu certitudine că acest băiat era spiritul morții lui Sau, ca să spunem lucrurilor pe nume, chiar moartea lui Totuși, cum putea fi moartea lui din moment ce îl ajuta să scrie un poem? Cum putea moartea să fie folositoare? Cum putea să te ajute moartea? Subiectul poemului nu era nici punerea în mormânt, nici învierea Ci exact perioada dintre ele Titlul poemului era dori se întotdeauna să descrie cum în trei zile pământul întunecat, furios, plin de viermi, pornește la asaltul întrupării nemuritoare a dragostei, înveșunându se împotriva cu piatra și lutul său. Așa cum se aruncă valurile mării împotriva țărmului, îl acoperă și îl înneacă. Se arate cum urlă uraganul negru al pământului trei zile, înaintând și retrăgându-se. Două versuri îi veneau mereu în minte. Suntem bucuroși să fim lângă tine și e timpul să te trezești. Lângă el, atingându-l uneori, băntuia iadul, putreziciunea, descompunerea, moartea. Dar la fel de aproape era și primăvara, și Maria Magdalena, și viața. Și era timpul să se trezească. Timpul să se trezească și să se ridice. Timpul să se ridice, timpul să reînvie. 16. Începu să se întremeze. Se întoarse la viață cu naivitatea unui redus mental. Nu-și aducea aminte de nimic, nu vedea nicio legătură între un lucru și altul și nu se mira de nimic. Soția îl hrănea cu pâine albă și unt, cu ceai, cu zahăr. Îi dădea cafea, uitase că astfel de bunătăți nu mai există și se bucura de gustul lor ca de o poezie sau de o poveste cu zâne, ca fiind exact ce-i trebuia unui convalescent ca el. Curând început totuși să gândească și să se mire. Cum ai făcut rost de toate astea? o întrebă el pe Tonia. Grania al tău a adus. Care grania? Grania Jivago. Grania Jivago? Da, fratele tău e graf de la Omsk. Fratele tău vitreg. A venit pe aici în fiecare zi de când ești bolnav. Poartă o haină din plană de ren? Exact, înseamnă că l-ai văzut. Ai fost inconștient aproape tot timpul. Zicea că v-ați întâlnit din întâmplare, pe o scară, în nu știu ce casă. Te cunoștea, a vrut să-ți vorbească, dar se pare că l-ai speriat de moarte. Te adoră, citește fiecare cuvânt pe care îl scrii. Și ce bunătăți ne-a adus! Orez, stafide, zahăr. Acum a plecat înapoi. Vrea să mergem și noi acolo. E un băiat bun, ciudat, cam enigmatic. Cred că are un fel de legături cu guvernul. Zicea că ar trebui să plecăm de aici Bruna sau doi, să plecăm din orașele astea mari. Mergeți înapoi la țară, așa zice, pentru un timp. M-am gândit la Moșia egar, L-am întrebat ce crede și a zis că este o idee foarte bună. Putem să cultivăm legume și avem pădurea de jur împrejur. Nu are niciun rost să murim fără să luptăm și noi așa, ca oile. În aprilie, Jivago plecă cu toată familia la fosta moșie Varachinov. În apropiere de Iuriatin, departe, în Urali. Capitolul 7. Călătoria, 1. Era pe la sfârșitului martie. Ca de obicei, cele câteva zile de la sfârșitul lunii fură primele zile calde ale anului, o primăvară înșelătoare urmată de un timp mult mai rece. Familia Jivago era gata de plecare. Pentru a ascunde motivul întregii agitații, spusără celorlalți locatari, care roiau acum ca vrăbile în casă, că făceau curățenie de paști în apartament. Iuri nu era de acord cu călătoria. Nu obiectase împotriva pregătirilor, deoarece considera că planul nu poate fi pus în aplicare și spera că se va nărui în momentul decisiv. Dar totul mergea înainte și se apropia de finalizare. Era timpul să-și spună punctul de vedere. Făcu acest lucru la un consiliu de familie, la care luau parte el, Tonia, și tatăl ei. Credeți că greșesc? îi întrebă el în final, tot mai insistat să plecăm? Spui că trebuie să ne descurcăm cum putem încă vreo câțiva ani de acum înainte, a zis Tonia, până când se stabilește noul sistem de proprietate funciară și vom putea dobândi un loc pe care să cultivăm legume în afara Moscovei. Dar cum vom rezista până atunci? Este lucrul cel mai interesant și tocmai despre asta nu ne-ai spus nimic. O adevărată nebunie, o sprijini și tatăl ei. Foarte bine, ce dă Ceea ce mă îngrijorează este nesiguranța totală. Mergem ca orbi, la nimereală, într-un loc despre care nu știm nimic. Dintre cei trei oameni care au locuit la barăchino, mama și bunica au murit, iar bunicul Krueger este ostatic. Asta în cazul în care mai este încă în viață. Știți că în ultimii ani de război a făcut niște afaceri, a vândut pădurile și fabricile sau a pus titlurile de proprietate pe numele al Al unei bănci, al unei persoane particulare, nu știu... De fapt nu știm nimic, cui aparține acum moșia Nu mă gândesc a cui proprietate este asta, nu mă interesează deloc Dar cine răspunde de ea? Cine o administrează? Se taie cherestea? Fabricile funcționează? Și mai ales, cine este la putere în această parte a țării? Sau mai bine zis, cine va fi când vom ajunge noi acolo? Vă bazați pe Micul Liț în vechiul director să ne ajute Dar cine ne spune dacă el mai este încă acolo? Sau dacă mai este chiar în viață? Oricum ce știți despre el în afară de nume, pe care îl ține minte numai pentru că bunicul îl pronunța atât de greu. Oricum nu vreau să vă creez dificultăți. V-ați hotărât așa și eu am fost de acord. Nu are sens să amânăm. Trebuie să aflăm exact ce înseamnă să călătorești în zilele astea. Iuri se dus la gara Iaroslav ca să afle. Cozi nesfârșite de pasageri mișunau prin holuri, de-a lungul coridoarelor, printre balustradele de lemn. Întinși pe pardoseala de piatră, zăceau bărbați în haine militare gri, care tușeau, scuipau, se răsuceau și vorbeau între ei, cu voci neașteptate de puternice, apreciind greșit ecoul amplificat de plafonul boltit. Cei mai mulți erau bolnavi de tifos, pe care spitalele supraaglomerate îi externau a doua zi după criză. Iuri, ca doctor, fusese și el nevoit adesea să facă lucrul acesta, dar nu crezuse că acești nefericiți erau atât de mulți la număr, că trebuiau să-și caute refugiu prin gări. Mai întâi trebuie să obții prioritate, ai spuse un hamal cu halat alb. Apoi trebuie să vii în fiecare zi la gară ca să întrebi dacă sunt trenuri. Astăzi, trenurile sunt la fel de rare ca aurul, chestie de noroc. Și bineînțeles și precă degetul arătător de cel mare, ceva făină sau altceva. Roțile nu merg dacă nu sunt unse, știți, și încă ceva în plus. Își lovi mărul lui Adam. Nu o să ajungeți departe fără o leacă de vodcă. 3. Cam pe atunci, Alexandru Alexandrovici a fost chemat de câteva ori în calitate de consultant la Consiliul Economic Superior, iar Iurii ca să trateze un membru al guvernului care era foarte greu bolnav. Amândoi fură plătiți în ceea ce era pe atunci cea mai puternică valută bonuri pentru primul din magazinele cu bunuri de larg consum recent deschise, cu circuit închis. Magazinul era un vic depozit al armatei, în apropiere de mănăstirea Sfântului Simon. Doctorul și profesorul trecură prin mănăstire și prin curtea cazărmii și direct printr-o ușejoasă joasă de piatră, într-o pivniță cu boltă. Pivnița cobora în pantă și se lărgea la celălalt capăt, unde se întindea o tejghea de la un perete la altul. În spatele ei se afla un vânzător care cântărea, măsura și înmâna mărfurile cu mișcări calme, fără grabă, tăind de pe listă obiectele cu linii groase, trase cu creionul și completându-și din când în când stocurile din spatele tăjghelii. Nu erau prea mulți clienți și curând le veni rândul. Să acoșe!" zise vânzătorul privind bonurile. Profesorul și doctorul întinseră fețe de pernă, și mai mici și mai încăpătoare, și cu ochii mari le contemplau cum se umplu cu făină, cereale, macaroane, zahăr, untură, săpun, chibrituri și niște pachete de hârtie în care găsire mai târziu brânză ca ocaziană. Copleșiți de generozitatea vânzătorului, dornici să nu mai facă să-și pierdă timpul cu ei, se grăbiră să înghesuie sacoșele în niște saci mai mari, pe care și-i aruncară pe umeri. Ieșiră din a amețiți, nu atât la gândul că au ce mânca, ci de conștiința faptului că erau și ei buni la ceva în lumea asta și nu trăiau degeaba, că vor merita laudele și mulțumirile pe care le va revărsa Tonia asupra lor acasă. 4. În timp ce bărbații făceau turul instituțiilor guvernamentale ca să facă rost de documentele de călătorie și să înregistreze apartamentul în așa fel încât să se poată întoarce aici când vor reveni la Moscova, Tonia alegea lucrurile familiei. Mergând încolo și încoace printre cele trei camere repartizate acum oficial familiei Jivago, cântărea de 20 de ori în mână în fiecare obiect, cu un aer preocupat, înainte de a se hotărâ dacă să-l pună sau nu, în grămada de lucruri pe care voiau să le ia cu ei în călătorie. Numai o mică parte din bagaje era pentru uzul lor personal. Restul urma să servească drept monedă de schimb pe drum și în primele săptămâni după sosire. Adierea primăverii pătrundea pe fereastra deschisă, mirosind fad a pâine albă proaspăt tăiată. Cocoșii cântau curigu și copiii se jucau și strigau în curte. cât se aerisea camera mai mult, cu atât devenea mai puternic mirosul de naftalină din lăzile deschise în care fuseseră împachetate lucrurile de iarnă. Alegerea lucrurilor care urma să fie luate sau lăsate era dictată de o teorie complexă, bazată pe observațiile celor care plecaseră mai înainte și le comunicase la apoi prietenilor lor de acasă. Redusă la câteva reguli simple, fundamentale, ea conducea acțiunile Tonii, ca și când o voce secretă ar fi venit de dincolo de fereastră, odată cu țipetele copiilor și ciripitul vrăbilor ca să-i șoptească instrucțiunile. Materiale de rochi spunea vocea, dar bagajele sunt verificate pe drum, așa că este periculos. Numai dacă sunt aranjate ca să pară rochii, trec. Fel de fel de materiale, haine, de preferință sacouri, dacă nu sunt prea purtate. Niciun fel de cufere sau coșuri, nu vor exista hamali. Fi sigură că nu e nimic inutil și leagă totul în bocceluțe destul de mici, pentru a putea fi duse de o femeie sau de un copil. Sarea și tutunul sunt foarte folositoare, dar riscante. Banii în banknote Cherenskii documentele sunt lucruri care se transportă cel mai greu în siguranță și așa mai departe.